Daniel, 9. În anul din al lui Dariu, fiul lui Așvăroș din mai maizilor care ajuns să se împărat peste împărăția haldeilor, în anul din al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă șaptezeci de ani pentru dărmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise domnul către prorocul Ieremia și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să caut cu rugăciune și cere postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule, mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubești și păzești poruncile tale, noi am păcătuit, am săvârșit legiuire, am fost răi și înderătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi, prorocii, care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de roșine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda. Locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel. fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din picina, fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nu ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. da, nouă împăraților noștri, căpedenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit în ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea căci împotriva Lui ne-am răzvățit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ni le spusese înainte fiind robii săi frăroci. Ci tot Israelul a acălcat legea ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurăminte scrise în legea lui Moise, robului Dumnezeu, pentru că am păcătuit în potiva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise în potiva noastră și în potiva căpetenilor noastre, care ne-au cărmuit și au adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi. Și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și ne-am luat aminte la adevărul tău. De aceea și Domnul a îngășit ca aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul lui. Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul tău din țara Egiptului prin mâna ta cea puternică și ți-ai făcut un nume, așa cum este și azi. Noi am păcătuit, am săvârșit legiere. Dar, Doamne, după toată îndurarea ta, abate mânia și orgia ta de la cetatea ta, Ierusalimul, de la muntele tău cel sfânt, care, din picina păcatelor noastre și din picina nelegiuirilor părinților noștri, este Ierusalimul și poporul tău de care tuturor celor ce ne-nconjoară. Ascultă doar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. deschide ochii și privește la dărâmătoile noastre și la cetatea peste care este chemat numele tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurerile tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia minte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mă aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se ducea jefa de seară. El m-a învățat asta de cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminezi mintea. Când ai început tu să te rogi, ai ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte până la încetarea fără de legilor până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuierii, până la aducerea neprionirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfintelor. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, Mesia, la cărmuitorul vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strămturare. După aceste 62 de săptămâni, Unsul va fi stărpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un lăgământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze gerfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idoleși va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prepădul hotărât.